היום הזה, יען אשר מילא, אחרי אדוני אלוהי ישראל. בשם חברון לפנים, קריית ארבע. האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה.